Гіпноз та змії Існує багато свідчень людей про те, що змії володіють гіпнозом. Нібито вони своїм поглядом гіпнотизують жертву, будь-то жаба, птах або якась інша тварина. У такому стані жертви ледве не самі йдуть у пащу. А індіанці Південної Америки і досі упевнені, що велика змія може зачарувати навіть людину. У болотах Південної Америки мисливці неодноразово спостерігали, як нападає велетенська змія анаконда на капібару або водосвинку. Анаконда раптово з'являється перед капібарою, високо піднімає голову і пильно дивиться в очі своїй заціпенілій жертві. Потім змія зі швидкістю блискавки кидається на капібару і швидко обвиває її кільцями свого могутнього тіла. Пояснення сучасних учених заціпеніння тварин вчені пояснюють раптовою появою змії. Незважаючи на свої розміри, змія пересувається безшумно і спритно. Раптово з'являється перед жертвою, чим викликає у тварини закляклість від жаху та несподіваності нападу. Якби змії вміли гіпнотизувати тварин, навіщо б вони миттєво кидались на жертву? Окрім того, більшість змій – Особливо великі за розмірами. Ведуть нічний спосіб життя і полюють вночі, коли їх гіпнотичного погляду жертви не можуть бачити.